На прохання ж команданта Подільської повстанської групи надати йому повноваження керувати повстанчою акцією в Україні, головний отаман на льняному полотні написав До полковника Якова Орла наказую вам обійняти командування всіма повстанчими загонами в правобережній Україні, увійти в контакт з такими повстанчими відділами в лівобережній Україні для координації боротьби. Кермуватися скрізь інтересами батьківщини і законами УНР Головний отаман військ УНР Симон Петлюра Ставка 152.22. Дату Симон Петлюра, очевидно, пересунув навмисне, щоб надати легітимності процесу формування Подільської повстанчої групи На межі людських сил чи вірив Яків Гальчевський у загальне повстання в Україні? Кінноти назбиралося б у нас 500-600 шабель, розмірковує він. Повстанча організація пасивних націоналістів-самостійників має на цілому Поділлі до 5 тисяч своїх людей. Кулеметів і крісів є на 8-10 тисяч, гармат не маємо, та можна було б здобути від червоних. Виходить, що Поділля ще виконало своє завдання, а що буде на Київщині? Херсонщині, Волині, Катеринославщині. Там все придушене, активні одиниці винищені. Щоб підняти повстанчий рух, треба було більше кадрових військових, а начальники організацій не мали значних військових знань, як і значного бойового досвіду. До зриву вони доведуть хутко, але ще хоч і розчаруються. Питання, чи всі ще повстанці, які є в організаціях, підуть сліпо. Будуть такі, що не захочуть кидатися з мотикою на сонце. Хитрий хохол придивиться, поміркує, і лише коли побачить, що наша бере, візьметься підсобляти, А так, скаже, моя хата з краю, і сидітиме зі складеними руками. А тут і осінь за плечима, нелегко зрушити з місця реально думаючого селянина. Щоб повстання вдалося, треба мати своїх людей і серед большевицького війська в їхній адміністрації і так далі, а я маю лише декількох таких. Так, противники совітської влади і вороги комунізму там є, але це переважно москалі, які український сепаратизм і шовінізм ненавидять так само, як і комунізм. Отже, коли немає надії на які-небудь осяги, чи оплатиться жертвувати рештками найкращих людей, які ще залишились. Ці питання Отаман подав на розгляд старшин. Їхні оцінки ситуації були стриманими. Навіть фанатик Кохан не вірив в успіх широкого повстанчого зриву. Що ж робити? Зимувати третю зиму? Добре, перезимувати з боями і небезпеками можна, але чи витримають нерви людей? Вже тепер помітне заломлення, тяга до амнестії. Прийде весна і знову після цієї та ще цієї і так в безконечність. Бо й Симон Петлюра сказав ясно, що на інтервенцію із заходу сподіватись не варто. «Моїй душі не було заломання», – стверджував Яків Гальчевський. «Силою волі я переніс би ще стільки лиха, як мав за собою». Та розум казав дивитися реально. «Бачив і я, що мої старшини мають підірвані нерви. Сотник погиба не такий, як раніше». Підполковник Коноплянко і сотник Обасюк виснажені до краю. Та побачимо потім, що буде, а поки ще літо, треба воювати з червоними далі. Чи вірити кривому? Сотник Голюк повідомив, що в районі станції Комарівці був кур'єр генерала Хорунжого Юрка Тютюнника. Його називали кривим, бо накульгував на одну ногу. Він ніби їздив до Києва, до всеукраїнського повстанкому. Тепер поїхав до Одеси. Мав повернутися через три-чотири дні. Шукаючи команданта Подільської повстанської групи, він здибав відділ отамана Хмари. З кривим говорив Микола Карабчевський. Кур'єр сказав йому, що має невідкладну справу до отамана Орла. На голюка і Карабчевського кривий справив добре враження. Орел глибоко не довіряв повстанським комітетам, вважав, що чи не в кожному з них є представник більшовицької агентури. Отже, Кривий цілком міг бути агентом ГПУ. Та на якій підставі Орел повинен був відкинути оцінки своїх досвідчених старшин? Тому вирішив усе ж зустрітися з кур'єром. Орел знав, що рік тому цупком було викрито. Якщо кривий справді український підпільник, виходить, він мав зв'язки з новим проводом Всеукраїнського повстанського комітету. Гальчевський знав позицію головного отамана.